وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتكم الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتكم الله وقولوا كولا سديدا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتْعِي اللَّهَ وَرْسُولَهُ فَقَدْ فَازَى فَوْزًا عُظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محجسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم عما بعد أيها الإخوان والأخوات الحاضرين والحاضرات الحمد لله وشكر الله جل وعلا وبإذنه في هذه الليلة المباركة وفي هذا المكان الطيبة مسجد من مساجد الله جل وعلا di tempat yang mubarakah ini di salah satu masjid dari Masjidullah Jallawala yaitu di Masjid Pondok Pesantren Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah di desa Tike Kecamatan Mamuju Utara Dan di waktu yang mulia ini semoga kita semua dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Kita berkumpul fikum, dalam rangka tujuan yang mulia Dalam rangka menginginkan kemuliaan dan kebaikan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala yaitu melalui majlis ilm atau majlis ilmu atau talab ilmi syar'i yaitu dalam rangka bermajlis ilmu atau menuntut ilmu. Syariat Allah subhanahu wa ta'ala Maka barakalofikum Hal ini tidak tersamarkan bagi kita semua Akan keutamaan dan keagungan Serta Mencapai keridoan Allah subhanahu wa ta'ala Melalui Majalis ulilm yaitu melalui majlis-majlis majlis ilmu dalam rangka menuntut ilmu syariat Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu al-Quran dan Sunnah Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam, yang di mana tidaklah seseorang yang keluar dari rumahnya dengan tujuan Menuntut ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala Dengan tujuan Meraih suatu kebaikan Dan mengajarkan kebaikan itu Melainkan Dia akan mendapatkan Bagian yang terbesar Pahala yang sangat agung Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Dalam Hadis yang masyhur dan makruf di sisi kita semua barakallahu fikum yaitu sabda Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim rahimahullah di dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadaru sunnah fima bainahum wa yatadaru sunnahu fima bainahum illa nazalat alaihim musakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaa'ikah wa Tidaklah berkumpul satu kaum di rumah dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka mempelajari kitab Allah dan tentunya demikian pula mempelajari sunnah Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah nazarat alaihi musakkina, melainkan akan turun kepada mereka as-sakinah yakni ketenangan. Wa ghosiyatuhum rohmah dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala meliputi mereka. Wahfat malaikah dan malaikat-malaikat Allah subhanahu wa taala akan menaungi mereka. Wzakrahum Allah fi maninda dan Allah subhanahu wa taala akan mengingatnya, akan menyebut-nyebutnya. Ia ni di sisi para malaikatnya, di sisi para malaikatnya dari penduduk langit. Barakallahu fikum Maka Tidak ada keutamaan yang lebih besar Daripada orang-orang yang Bertujuan Dari rumahnya Menuju kepada Masjid min masajidillah Dari masjid Dari masjid Masjid Allah subhanahu wa ta'ala Dalam tujuan Mempelajari Al-Quran dan Sunnah Ia dalam majlis ilmu menuntut ilmu syariat Allah Jalla wa'ala melainkan dia mendapatkan keutamaan yang paling besar naam adakah keutamaan yang lebih besar daripada ketenangan, kebahagiaan yang kita dapatkan, yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kehidupan kita ini Nah, maka Allah Taala, maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan Nazzalat عليهم السكينة. Telah turun kepada mereka ketenangan. Wa ghosiyatuhumur rahmah. Adakah yang lebih besar daripada ketika kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala meliputi kita semua, ditambah dengan para malaikat-malaikat Allah Jalla wa'ala menaungi mereka orang-orang yang duduk di masjid dari masjid Allah untuk bertolab al-ilm untuk menuntut ilmu agama Allah dan lebih dari semua itu wa dhakarahu Allah fi man indah Allah subhanahu wa ta'ala menyebut-nyebut nama mereka di sisi para malaikat-malaikatnya Jalla wa'ala Nah, barakahlah fikom. Imam Ibn Jamaah Al Kinnani, rahimahullah Taala, menyebutkan di dalam kitabnya terkait dengan adab-adab di dalam menuntut ilmu, yakni tazkira al wal Mutekklim fi Adab al Alam wal Mute'lim beliau rahimahallahu ta'ala menjelaskan bahawa para malaikat-malaikat Allah ta'ala menaungi mereka sebagaimana dalam riwayat yang lain yakni meletakkan sayap-sayapnya kepada mereka naam sebagaimana dalam riwayat innal malaikatala tadu'u ajnihataha Lihatlah level ilmu Ridon Bimayasna bahwa para malaikat-malaikat Allah meletakkan sayap-sayapnya untuk kepada seorang penuntut ilmu, karena Ridol dengan apa yang mereka sedang kerjakan. Nah, amalan menuntut ilmu bermajelis ilmu adalah amalan yang diridloi oleh para malaikat-malaikat Allah sehingga mereka meletakkan sayap-sayapnya dan mereka mendoakan segala kebaikan naam kata imam ibn jamaah mereka mendoakan kebaikan baik pengampunan Allah subhanahu wa ta'ala atau berkah dari Allah Jalla wa ala. naam Ataupun doa keselamatan Kebaikan Dan Doa para malaikat Tentunya Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Doa yang mustajabah Doa yang dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala Maka tentunya kita semua Sangat-sangat menginginkan Selain diri-diri kita sendiri Yang berdoa kepada Allah Jalla wa ala. tentunya kita sangat berbahagia ketika para malaikat malaikat Allah ikut mendoakan kita di sisi para malaik di sisi Allah Subhanahu wa taala Naam demikian pula ma'asyiral muslimin wal muslimat al ikhwa wal akhawat rahimani wa rahimakumullah Kata Nabi SAW tidaklah seseorang yang keluar dari rumahnya. Kemudian datang. Di masjid. Dari masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Atau. Di tempat. dalam Di suatu tempat. Dalam rangka. Dia menginginkan. Liya ta'allamu khairan. Auliyu allimahu. Illa kana. Haqqan alaihi Atau Illa kana lahu kaajril haji atau Ta'aman Awkamakola alaihi salatu wassalam Melainkan Hamba tersebut Diberi pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dengan kebaikan itu Yang dia inginkan Atau yang dia ingin mengajarkannya malaikat dia mendapatkan seperti pahala orang yang berhaji sempurna. 6 nah. Oleh karena itu alhamdulillah semua itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita diberi taufik oleh Allah Jalla wa untuk menghadiri majelisul -ilm, ilmu yaitu majelis majelis ilmu di dalam tujuan Mempelajari kitab Allah Dan sunnah Rasulnya Sallallahu alaihi wa alihi wa Atau mempelajari Kebaikan dan mengajarkannya Ia kebaikan Yang dilandasi dengan Al-Quran Dan sunnah Nabinya Sallallahu alaihi wa alihi wa Kemudian Masyiral al-ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula majlis ilmu adalah merupakan rawatan riyadil jannah, merupakan taman dari taman-taman syurga. Nah, yang di mana orang-orang yang berada di taman-taman syurga, tentunya mereka itu berbahagia di dalamnya Naam Berbahagia Di dalamnya Dan tidak ada Seseorang Dalam kehidupan dunia ini Melainkan Selalu Untuk berada di Taman-taman surga Naam Karena di taman-taman surga itu dia Meraih berbagai kebahagiaan dan kenikmatan. Oleh karena itu, Nabi kita saw menganjurkan kepada para sahabat dalam sabda beliau ala tertahu biriaul jannah. Tidakkah kalian mengembara di taman-taman syurga, para sahabat? Alaih rodiil Ridwan jamian. Sebahagian para Sahabah bertanya kepada Rasulullah wamariyadul jannah, ya Rasulullah, apakah Engkau maksudkan taman-taman surga itu, ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab Majalisul ilmi, bahawa taman-taman surga itu adalah majlis-majlis ilmu. Nam. Alhamdulillah Kita senantiasa memuji Allah subhanahu wa ta'ala Dan kita bersyukur Kepadanya Jalla wa'ala Yang memudahkan kita semua Untuk Meluangkan waktu kita Di dalam Tujuan yang mulia yaitu Menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala Apalagi Ma'asyiral ikhwa wal Akhwat rahimani wa rahimakumullah Pembahasan kita Pada kesempatan yang Mubarakah ini Yang semoga diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Adalah pembahasan yang Tidak tersamarkan lagi bagi kita semua akan Pentingnya dan merupakan asas dari asas-asas syariatul Islam yang akan mengendalikan setiap hamba dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang akan selalu menjadikan hamba dari hamba-hamba Allah taala untuk berupaya istiqamah di atas hukum-hukum Allah di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. yakni pembahasan ini akan menjadikan kita semua selalu waspada dan selalu berupaya untuk berada di atas syariat Allah di atas perintah Allah Subhanahu wa taala dan di dalam menjauhi larangan Allah taala yakni selalu di atas takwa Allah yaitu pembahasan zikr al maut yaitu selalu mengingat kematian karena Kematian itu barakahlofikum adalah pemutus kelezatan, sebagaimana yang masyhur dan kita semua menghafalkan hadis tersebut dari nabi kita saw. Yaitu sabda beliau saw. Akhiru min zikri hazimilladzad iaitu perbanyaklah kalian kata Nabi SAW untuk mengingat penghancur kelezatan naam perbanyaklah kalian kata Nabi SAW untuk mengingat penghancur kelezatan, yakni al-maut yang dimaksud adalah kematian oleh karena itu ma'asyirul ikhwa wal akhawad Al-Muslimina wal-Muslimat Rahimani wa Rahimakumullah Dalam hadis yang mulia ini Nabi kita S.A.W Selalu Mengingatkan kita Dan memotivasi kita semua Memperbanyak kematian Memperbanyak mengingat kematian Karena Dengan Hal tersebut kita akan selalu waspada Kita akan selalu mengingat Barakallahu fikum Bahawa Kita di dunia ini tidaklah hidup kekal selama-lamanya Sejenak untuk membutuhkan kesabaran nah, Dengan segala upaya yang kita curahkan Dengan segala juhud jihad yang kita kerahkan Apapun hasilnya, apakah itu kebaikan atau na'udzubillah justru berujung kepada kejelekan. Pasti dan pasti akan berujung kepada kematian. Pasti kita akan diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin kita akan hidup selama-lamanya di dunia ini. Oleh karena itu, kematian adalah penghancur kelezatan. Yakni kelezatan dunia. Kehidupan dunia ini dilingkupi dengan kelezatan, kenikmatan yang menjadikan orang-orang yang hidup di atasnya terlalaikan. Terlalaikan dari agama Allah Subhanahu wa taala. Naam. oleh karena itu dalam hadis yang ma'ruf dan kita juga sering menghafalkannya yaitu sabda nabi kita sallallahu sallam bahawa dunia sijnul mu'min wa jannatul kafir bahawa kehidupan dunia ini adalah penjaranya orang-orang yang beriman dan surganya bagi orang-orang kafir naam Penjaranya bagi orang-orang yang beriman. Barakalafikum. Dan surganya bagi orang-orang kafir. Karena. Bagi orang-orang yang beriman. Dalam kehidupan dunia ini. Untuk menuju kepada surga Allah yang hakikiyah Yang sesungguhnya diumul kiamah. Itu dipenuhi dengan syahawat dipenuhi dengan hal-hal yang menggiurkan dipenuhi dengan hal-hal yang menarik perhatian kita lalu kita terjerumus ke dalamnya yani yang dimaksud adalah tipu daya syaitan angan-angan syaitan Naam. sehingga orang-orang beriman itu berat bagi mereka seperti sebuah penjara dia harus menahan hawa nafsunya dalam segala kelezatan kenikmatan dunia dia harus menahan diri, menahan hawa nafsu naam dalam upaya untuk menyesuaikan dengan Perintah Allah subhanahu larangan wa ta'ala Dan larangan-larangannya Jalla wa'ala Sehingga itu menjadi berat bagi mereka Ibaratnya seperti penjara Nah, sebaliknya orang-orang kafir Dunia ini adalah Jannatul kafir Surganya bagi orang-orang kafir Karena mereka bebas tidak ada rambu-rambu bagi mereka Sehingga mereka melakukan Apa yang mereka inginkan Mereka mengambil dan meraih Segala sesuatu Yang Menakjubkan dan mencocoki Hawa nafsu mereka nah, Sehingga dalam hadis Yang lain Barakallahu fikum Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Jibril alaihissalam untuk melihat surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan melihat neraka Allah jalla wa'ala. Dan apa-apa yang Allah persiapkan di dalamnya. Maka Jibril alaihissalam melihat surga dan segala apa yang Allah persiapkan dari kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga maka Jibril kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mengatakan sungguh seluruh hambamu ya Allah akan masuk ke dalam surga karena kerikmatan yang ada di dalam surga pasti semua manusia akan menginginkannya na'am kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kembali Jibril untuk melihat kembali surga yakni rintangan-rintangan dan ujian-ujian yang Allah subhanahu wa ta'ala letakkan pada surga itu maka Jibril melihatnya kemudian datang kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Lalu Jibril mengatakan, aku khawatir. Tidak ada dari hamba-hambamu yang masuk ke dalamnya, Ya Allah. Ya Rok. Nah, karena ujian yang berat. Iaitu huffatil jannatu bil makarih. Surga itu diliputi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Nah, setiap kita ingin untuk menuju kepada surga Kita dirintangi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan Sehingga kita akan menjauh Meninggalkan surga itu Dan berbalik Karena di depan kita ujian dan rintangan Yang berat Yang tidak menyenangkan hati ini Barakallahu fikum Sehingga itulah makna daripada ucapan Jibril alaihissalam bahwa Aku khawatir Ya Allah, Ya Rab Tidak ada hambamu yang masuk ke dalam surga Naam Sebaliknya neraka Ya Ketika Jibril melihat neraka Maka beliau mengatakan kepada Allah Tidak akan ada hambamu yang masuk ke dalamnya Karena siksaan yang dahsyat Dan tidak ada seorang pun Manusia Hamba-hamba Allah ataupun jin dengan fitrahnya ya mau untuk dimasukkan ke dalam siksaan yang dahsyat ke dalam api yang panas kalau ada orang yang menginginkan demikian berarti dia bukan orang yang normal dia orang yang gila atau orang yang kehilangan akal yang tidak ada hukum padanya na'am kemudian Jibril alaihissalam kembali melihat yang kedua kalinya neraka tersebut dengan berbagai hal-hal yang menggiurkan yang menarik perhatian manusia dan tergiur dengannya yang Rasulullah SAW katakan huffatil annar bis syahawat neraka sebaliknya diliputi dengan berbagai syahwat keinginan-keinginan yang menghiurkan yang menyenangkan sehingga Jibril mengatakan Ya Allah aku khawatir tidak ada dari hamba-hambamu melainkan semua akan masuk ke dalam neraka Billah. naam Maka ikhwan fil din wa akhwati fillah a'azzani Allahu wa iyyakum dengan memperbanyak mengingat kematian maka insyaallah taala sebagaimana bimbingan nabi kita sallallahu alaihi wasallam kita akan selalu waspada dan melakukan berbagai istidad yaitu persiapan-persiapan dan bekal-bekal untuk menuju kepada syurga Allah subhanahu wa ta'ala Dan menjauhkan diri dari neraka Allah jalla wa'ala Ini membutuhkan juhud yang besar Membutuhkan juhud upaya yang besar dan maksimal Dan terlebih-lebih semua itu membutuhkan kesabaran Naam Barakallahu fikum untuk bersabar sejenak. Karena kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang sementara. Kehidupan yang singkat. Kehidupan yang singkat, barakallahu fikum. Naam. Ya, bagaimana tidak singkat? Kehidupan dunia ini satu hari di sisi Allah Yaumul Qiyamah, Yaumul Akhirah itu sama dengan Seribu tahun di dunia ini. Sehari di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ka'al fisanatin mimma ta'uddun. Dalika 'Alimul Ghaibi wasy-syahadah. Ila akhirul ayat di dalam suratul Sajdah. Nah, bahwa satu hari di sisi Allah Subhanahu Wa Taala seperti seribu tahun di sisi hitungan kalian. Nah, adakah dari kita semua yang berumur seribu tahun? Nah, ya. Nabi Nuh alaihis salam berdakwah 950 tahun. Itu Nabi Nuh alaihis salam, rasul yang pertama. Ya. Dan kita tahu dalam sejarah Nabi Nuh alaihis salam berdakwah pengikutnya kurang lebih cuma 80 orang. 950 tahun. Nah, sementara dalam kehidupan kita di masa Islam semenjadi utusnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, umur manusia paling tingginya kita katakan 100 tahun atau lebih sedikit, ya sebagaimana umur sebagian para sahabat ada yang 120 tahun Naam sebagian dari sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi ya seperti sahabat yang digelari dengan khatib khatibnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Naam Adapun sahabat-sahabat yang lain, ya sebagaimana pula Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam umurnya 63 tahun. 6. Nah, walhasil di zaman kita yang bisa kita katakan yang tertinggi dari umurnya 100 tahun. 6. Nah, itu sangat singkat seperberapaannya dari 1000 tahun, ya 100 tahun sepersepuluh. Subhanallah, ya, berarti sepersepuluh di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, sepersepuluh hari di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, umur kita di dunia paling tingginya. Nah, maka kehidupan dunia ini sangat singkat, membutuhkan kesabaran barakahlofikum untuk istiqomah di atas syariat Allah Subhanahu Wa Taala di atas agama Allah taala yang mulia ini nām membutuhkan kesabaran dan itu tidak mungkin bisa di wujudkan kecuali dengan memahami ilmu wahyu Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam dengan bifahmi salafihadil ummah dengan pemahaman dan penerapan Dari pendahulu umat ini Dari kalangan para sahabah Tabi'in dan tabi' tabi'id Manusia generasi yang terbaik Yang disebutkan oleh Nabi kita Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Nabi kita Sallallahu sallam Sebagaimana hadis yang telah kita nukilkan Yang ini hadith dari Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan yang lainnya yang disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah memerintahkan pada kita semua untuk memperbanyak mengingat penghancur kelezatan. Naam, aktsiru min dzikri hadzimil ladzat. untuk mengingat penghancur kelezatan. Naam. Sehingga di dalam asar dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhumah, beliau pernah berkata bahwasanya ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallama فقال رجل من الأنصار من أكيس الناس وأكرم الناس يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام أكثرهم ذكرا للموت وأشدهم استعدادا له أولئك هم الأكياس ذهبوا بشرف الدنيا وكرامة الآخرة Dalam salah satu hadis hadis nam dari Abdullah bin Umar atau kisah Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma yang pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam lalu ketika itu berkata seorang lelaki dari Anshar bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam nasi wa akramuhum nasi ya Rasulullah kata sahabat tersebut siapakah manusia yang paling berakal yang paling cerdas dan yang paling mulia yakni di sisi Allah Subhanahu wa taala ya Rasulullah manusia yang paling berakal dan yang paling mulia maka nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan mereka itu adalah atsaruhum dzikra lil maut yaitu orang-orang yang paling banyak mengingat kematian orang-orang yang cerdas berakal dan mulia adalah orang yang paling banyak mengingat kematian kata nabi kita sallallahu alaihi wasallam wa ashadduhum istidad dan lahu atau isti'dadun lahu dan orang yang paling cerdas dan paling mulia itu adalah orang yang paling kuat persiapannya perbekalannya menghadapi kematian itu ulaika humul aqyas kata nabi sallallahu alaihi wasallam mereka itulah orang-orang yang cerdas yang kuat akalnya yang berakal Zahabu bisharofin dunia wa karomahatil akhirah. Mereka ini pergi dengan membawa kemuliaan dunia dan kemuliaan negeri akhirah. Nah, di sini Rasulullah hadis ini diruhiatkan oleh Imam Ibn Majah dan dihasankan oleh Imam Al Albani rahimahullah taala di dalam silsilah sahiha beliau yakni di nomor 1385. Naam. Kita perhatikan ma'asyiral ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan orang yang cerdas berakal itu dan orang yang mulia adalah orang yang selalu mengingat kematian yang selalu mempersiapkan diri kepadanya sehingga mereka itu pergi dengan membawa syarafud dunya wa karomatul akhir kemuliaan dunia dan kemuliaan akhir di dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sangat banyak mencela dunia mencela dunia naam bahwa dunia ini negeri yang terhina dalam salah satu riwayat dalam sahih imam muslim rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam memisalkan dunia dibanding dengan akhirah itu seperti tetesan air yang jatuh di jemari jari-jemari kita Inna ahadakum yudkhilu asabi'ahu fil yam thumma yanza'uhu falyandhur bima fihi Salah seorang di antara kalian mencelupkan jari-jemarinya di samudra lautan yang luas lalu dia angkat jari-jemarinya dan dilihat apa yang jatuh tetesan air itulah dunia seluruh samudra lautan adalah negeri akhirat Adakah perbandingan Samudera lautan yang luas Dengan setetes air Tidak ada bandingannya Tidak bisa dibandingkan Barakallahu fikum Dalam hadith yang lain Nabi kita s.a.w. mengatakan Law kanatid dunya ta'dilu Jenahah bagudah, lama makan minha al kafir, Walash, wal, walama syiribah minha al kafir. Kalau dunia itu sebanding dengan satu helai sayapnya nyamuk, maka niscaya Allah, Allah Taala tidak akan memberi makan dan minum orang-orang kafir. Artinya dunia ini tidak memiliki nilai. Tidak memiliki nilai. Walaupun sehelai sayapnya nyamuk. Artinya dunia ini terhina. Sehingga kalau seandainya dunia ini mulia. Walaupun kemuliaannya itu sehelai sayapnya nyamuk saja. Maka Allah tidak akan memberi kepada orang kafir. Karena orang kafir tidak, kemulia, tidak punya kemuliaan sama sekali orang kafir tidak punya kemuliaan izzah sama sekali yang memiliki izzah kemuliaan itu adalah kaum mukminin, sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan di dalam Al-Quran dalam suratul munafiqun walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin walakinnal munafiqin la ya'lamun Kemuliaan itu milik Allah, milik Rasulnya dan milik orang-orang beriman. Jadi orang-orang kafir tidak punya kemuliaan. Terus apapun yang dinikmati oleh orang-orang kafir dari kenikmatan dunia ini, makanan, minuman dan berbagai fasilitas itu sama sekali bukan kemuliaan di sisi Allah. Kalau itu kemuliaan kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun mulianya itu sebesar sehelai sayapnya nyamuk, tidak akan diberi oleh orang kafir kepada orang kafir, tidak akan diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka. Berarti dunia ini kemuliaan bagi orang-orang yang beriman. Kulliyyalilladina amanu fil hayatid dunya. Kata Allah Taala dalam Al Quran katakan perhiasan dunia itu adalah untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia ini berarti orang-orang yang beriman yang selalu mengingat kematian yang selalu mempersiapkan diri dengannya dia orang yang pergi menuju kepada Allah pada akhirat membawa dua kemuliaan kemuliaan dunia dan kemuliaan negeri akhirah yakni kenikmatan di syurga Allah subhanahu wa ta'ala kenikmatan yang tertinggi melihat wajah Allah Jalla wa'ala yang menjadikan penduduk syurga lupa dengan segala kenikmatan syurga. Nah, ini makna daripada sabda Nabi kita s.a.w. Zahabu bi fid dunya wa karamatil akhirah. Mereka pergi membawa kemuliaan dunia dan kemuliaan negeri akhirah. Nah, jadi dunia ini akan mulia dan akan menjadi baik bernilai ibadah pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Ketika seorang mukmin dalam kehidupan dunia ini Dia menjadikannya sebagai sesuatu yang menopang dia untuk menuju kepada negeri akhirat menuju kepada perjumpaan kepada Allah Jalla wa ala. maka kehidupan dunia dunianya akan semakin bermakna dan bernilai semakin indah dan manis nah berbeda dengan orang-orang kafirin berbeda pula dengan orang-orang yang beriman muslim muslimin muslimah muslimat mukminin mukminat tetapi mereka orang-orang yang tenggelam dalam syahwatnya. Dalam kenikmatan syahwatnya. Keinginan hawa nafsunya. Tenggelam di dalamnya. Sehingga mereka ini. Nas'alullah s.a.w. al-afiyah. Menghadap kepada Allah tidak membawa kemuliaan dunia. Tapi justru akan menjadi fatah morgana. Menjadi azab nعم menjadi siksaan ya terlebih-lebih di yaumul qiyamah afwan akan tetapi di yaumul qiyamah bagi mereka ini bertingkat-tingkat yakni orang-orang yang masih beriman bukan orang-orang kafir ya sebagaimana yang kita ketahui bersama dari tingkatan 6. Nah, jazakumullah khairan. Tingkatan orang-orang yang beriman, mukminin, yang Allah sebut dalam Al Quran dalam surah Al Fatir juga dalam surah Al Waqiah dari tiga tingkatan orang-orang yang beriman. Ya ada orang-orang yang sabiqunabil khairat biinnillah orang-orang yang berlumba-lumba dalam kebaikan. Ada orang yang muktasirun, sederhana, pertengahan. Ada yang dolimulilafsi, ada yang mendolimi dirinya. Tiga tingkatan ini yang Allah sebut dalam salah satu ayat dari ayat-ayat Al Quran. Ya, yang ista'fainah min ibadina fa minhum dolimulilafsi wa minhum muktasir wa minhum sabikum bil khayrati bi idnillah. Di antara mereka dari hamba-hamba yang kami pilih. Kata Allah kami pilih. Berarti orang-orang beriman itu pilihan Allah. Semuanya. Walaupun orang yang durhaka kepada Allah. Tapi dia masih beriman. Tidak sampai kepada kafir, murtad. Dia adalah orang pilihan Allah. Jadi orang beriman semua pilihan Allah. Orang kafir. Bukan pilihan Allah. Nah mereka hidup sebagai ujian bagi kita semua. Mereka diberi kehidupan oleh Allah. Ujian bagi orang-orang yang beriman. Enam. Untuk kita berdakwah, Untuk kita bagaimana bermu'amalah menghadapi mereka. Dan berbagai bentuk-bentuk ujian. Yang Allah telah atur di dalam Al-Quran dan Sunnah. Walhasil ma'asyil muslimin Dari tiga tingkatan orang yang beriman. Ada hamba-hamba Allah yang Berlumba-lumba dalam kebaikan. Ia menegakkan yang wajib dan melakukan yang sunnah. Itu penafsiran. Dari para mufastirin berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith yang sangat banyak. Yang dimaksud mereka ini. Tingkatan yang tertinggi dari orang-orang yang beriman. Adalah orang-orang yang bukan hanya menegakkan yang wajib. Tapi menambah dengan yang sunnah sunah Begitu semangat mereka dengan segala sunnah kemudian yang muqtasid adalah yang pertengahan ditafsirkan oleh para ulama mereka ini adalah orang-orang yang komitmen dengan yang wajib walaupun dia tidak menegakkan yang sunnah tapi dia komitmen dengan yang wajib komitmen dalam meninggalkan yang haram walaupun dia melakukan yang makruh tapi dalam hal yang haram dia komitmen untuk tidak melakukannya dan yang terakhir orang-orang yang mendolimi dirinya ashabu shimal yang diberi catatan amalannya dari balik punggungnya atau dari tangan kirinya mereka orang-orang yang mencampur adukan amalan kebaikannya dengan dosa-dosa nam halatu amalan solehan wa khurrosayyan dalam surah tawbah mereka mencampur adukan amalan kebaikannya dengan amalan keburukan kejelekan ya mereka ini golongan yang terendah Yang Imam Ibn Sidi Rahimahullah Ta'ala menyebutkan Mereka ini ada beberapa tingkat Ya Ada yang Amalan kebaikannya ketika ditimbang Lebih berat Karena keutamaan dan rahmat dari Allah Ternyata amalan kebaikannya Lebih berat Ini tidak lepas dari ke, Kebenaran tauhidnya Kebenaran tauhid dalam memahami kalimat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah dan dia menjauhi segala bentuk kesyirikan sehingga dia ini ahlut tauhid ketika diletakkan amalan kebaikannya di timbangan dan kejelelakannya di timbangan yang lain amalan kebaikannya lebih berat sehingga dia masuk ke dalam syurga yang kedua dari tingkatan orang yang paling rendah imannya ini adalah amalan kebaikannya seimbang dengan keburukannya Ini yang disebut dengan Ashabul La'raf Dalam suratul La'raf Mereka ini ditempatkan oleh Allah Ta'ala Di tempat yang tinggi Lalu Allah perlihatkan kepada mereka penduduk surga Lalu mereka sangat berseraka dan berkeinginan Untuk dimasukkan oleh Allah ke dalam surga Karena Allah perlihatkan kenikmatan surga pada mereka ini Sebaliknya Dia juga diperlihatkan oleh Allah siksa neraka Menjadikan mereka gemetar dan ketakutan Lalu mereka berdoa kepada Allah Ya Allah jauhkan kami Dari golongan ini Terus seperti itu Sampai kepada waktu yang Allah takdirkan Yang Allah tetapkan Kemudian Allah mengampuni dosa-dosa mereka Dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanallah Keutamaan dan rahmat dari Allah Ta'ala Yang ketiga adalah orang yang amalan kejelekannya Lebih buruk, lebih berat daripada amalan kebaikannya Kebaikannya dan ini sangat mengkhawatirkan orang-orang yang tidak kokoh benar tauhidnya. Sehingga kadang dia jatuh ke dalam syirik kecil. Walaupun bukan syirik besar. Kalau syirik besar kekal dalam api neraka. Kafir. Kalau dia meninggal. Namun kadang-kadang dia jatuh dalam syirik kecil. Syirik kecil ini yang sangat berbahaya. Memiliki bobot yang sangat berat untuk kemudian Timbangan kejelekannya lebih berat daripada timbangan kebaikannya. Sehingga dia melalui proses api neraka. Sesuai dengan waktu yang Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan. Lalu setelah itu dia dikeluarkan dari api neraka. Dan dicuci di sungai kehidupan di depan pintu surga. Lalu dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Sehingga semua orang yang beriman ujungnya pasti masuk surga. Tetapi ada dari sebagian mereka yang melalui proses api neraka. Waliyadubillah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menggolongkan kita semua ke dalam penduduk surga Yang langsung dimasukkan ke dalam surga oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu orang-orang yang komitmen di atas tauhidullah, Kokoh tauhidnya dan menjauhi segala kesyirikan Dan menegakkan segala yang wajib ditambah dengan yang sunnah-sunnah Wallahu ta'ala lambiswa Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan Barakalafikum Kita akhiri dengan kafara majlis Subhanakallahumma bihamdik Ashhadu an anta asghfuru kawatuubu ilaik akhirud da'wana alhamdulillahi rabbil warahmatullahi wabarakatuh